Berrien tenore azurekin Pantzo Irigarai eta Lehenik azleak kesea harazten dituen istorioa. Zeize er, Minbiziaren ikerketa zentruak diola, Ara Gigorria eta Xerikia jateak, Sangria edo Minbizia min ikerrezak etela, Pampiz eta Mari azlea entzunen dugu, unek dio, Lehenik ikusi behar dela zer moletan azia den kabala, zoin laborantza motatik jalgitzen dena. Hizkuntza gutituak ezagutzen dituen euro chartaren aplikatzea trabatu dutela frances senadoreek, Euskal Konfederazioko Sebastián Kasteten jardokipena entzunen dugu, nahiz eta gobernuak egin legei proposamena ez duten begio nazikusten senadorean jokamoldea oraino piexo dela diote. Eta birroneko rubilariek ez dute eskapurik, edo handen hasteundarrian itxura txarra erakotxirik bondo marzanen, dioko polita eskaini behar dute gaur eta horoz gainetik irabazi, perpinen kontra 28-23 zaila berriz hailuntan. Aroa zurekin karri lehenik. Ba uztion, mementuan arroa, edejadu doni bane garrazin, oita iruk jadua, aiz egoa berriz, eta ala beharada egun guzian, eh? Ega Missala CICR i sena duena mimbiciare ni kerketa sentroga Shangri-La den do mimbiciare eta carleshail catolito alla rigoria eta Shiriki chovra giatica colong eh, edo herse lo dico mimbiciare carsena dio e zenbaki semma bermatzen da 54000 yen de jende mimbici da minbizi edo eh, dico mimbiciare ne gatica dio Egun guzizara gigorriateak emendatzen duela irisku hori kabalaren odolian den produktu baten gatika. Gure eskualdeko laborarien zataldiz beharre eskuala erraitea zer moldetan aziak diren kabalak eta zoin laboran xamotatik jalgitzen diren hori erran dauku, xerri eta oilasko azlea den pampi zentemarrik. Eman zan siberun behian antxe, bortian behia, ihilia eta gero negian gizendia den begi hori hartuaikin eta luzernaekin. Eta οτιδήπο者 προσαρ cima στις ντοκ bombo του συνοχνου, το brasileς υποavθύντος, το εδωμενομhoe itself του διαδικαπ racisme, το σ Designer's ez da bakarrik da dena horreka edo ekilibrio bat zoma jaten den, biztel dena, arrez zemazira bakarriz haragiz e, biztel denak hori ez dugu iduikatu daurko estudio hori badakigu sobera haragi jaten, jaten barimada ez pala ekilibroki jaten orekatua jaten orsagarrien gero badirela ondorio batzu Eta estudioaren seriostasun eskasa eta jenden lotxahaztia baizik ez dela egina erraiten daukupan Bicente Marrik Gurean ere haragian orokorkiak zemari ma da, pentsatzen du jende batek isa otsatuko dela, eta berdin guti osoetik erosiko duela, kriz alatak badu beti alde ona. Olakoetan behar dugu berriz er, galera pausatu gure buruari, ber, Antzeta irratia. Hendian euskara bizi eta irunetan jarri nere. Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelakoa. Antzeta irratia euskaruna kideela kabala aslentzaten alde Nafarroko gobernuak ez du de eginen Nafargoko auzitegi nagusiaren erabakiari auzitegiak ezttu zuen silbeitin magna enpresak egin nahi Rubi proiektua defentsa elki arteia gasoin emanez. Elki artek aldude eta ergoarteko mendian leku zaindu batia Narobi bateek kaltea handiak egininen zituen inguramenari. auzitikgia hauen alde eta Nafargoako gobernua ere bai orai bez ezpaita eramezala proiektuaren ez estattzeren kontra altsatuuko o oh eta frantzez eta espanyol estaduek merkantziak treinez ere maiteko burdinbide bide bereziaren proiektua berriz maigainan emaiten dute, liletik gazteiz gazte ere ino, kamionak treinetan garraiatuak liteizke berri hori, alen vidaliz frantzeako garraioetako estado sekretariuak emandu bordelen atzo Atlantikoko ardazaren forumian Europaren garapenaren zate beharrezko ikusten duolako proiektua gainera espanyol estaduarekin elemanan delarik, unek gazteiz ere Egin nahi baitu merkantzian train linea hori hor kamiunen kargatzeko eta deskargatzeko lekubat balitaike, alein bidalizeak, dekin ere azidu ofizialki horai urratxak abiatzen zirela proiektu horren lantzeko. Pireneotako lan komunitatearen bilitzagosua egun Andorran, hortan barne diren zorzi lugalde eta korezkariak bilduko dira, biurtiuntan Andorrazen president eta horrei akitaniaren aldira, ale rusetek hartuko du, kargua, haipagaietan besteak beste, aldaketa klimatikoaren Pireneotako behatokiaren bilana formakuntza eta mendiko aterpetsen kudeantza. Egoitz urritik etxaren kontrako hauzia egun parixen, bere kontradiren iru euroa gindu aztertuak izanen dira, bai eta ere beste dosier bat, afera hortan, sei urte preso negik izan ziren, baina bera hauzian ez zelarik. Gero, abenduan berriz juatua izanen da beste bi aferentzat, egoitz urritiko etxea, urriaren seia an agastatu zuten parix eta gerostik preso da. Euro sararte da euro itunari buruzko senadoren bozkaldiak ez du sorpresa handirik sortu, hemen Eusskalegian hizkuntza gutxituen inguruko eztabaak segitzen dituzten elke artean Euskal Kononfederazionko Ordezkariek ez zuten bateere beez ikusten frantseskobernuak egin duen elege propusamena, baina haste hartan Senadoko gehiengua duen eskuinak erakutsi duen joka moldea, ez da hobia sorobiar kasetaria helgiriz mintztu da Euskal Kon. Étienne Castetecine sozialistek prechentatu duten lege proiektua iriskutsua dela errepikatuta dauku beste behin Euskal Konfederazioko bósera Maílianen Sebastián Castetec. Beresiki frantsesaren erabilpena inpotsatzen baitutu toki eta zerbitzu hizkuntza gutituak baztertuz. Baina Eskuinaren joka moldea Estela Bea erakutsi du astearteko Xena doko debateak azkenean hizkuntza gutituen gaia alderdien arteko jostegailo bilakatu. Euskal Konfederazioko, Sebastián Castetzen hiduriko. Baina eta berriz ikusi dugu uh, uh, parlamentariek uh, lujalde izkuntzak erabili erabi zen ituztera bere ninteles politikoetan, eh? eta boaz dalden aldia, eh? uh, aldiontan uh, uh, eskuina izan uh, bai da, uh, ez taba idadi baina beste okazio batzuetan uh, uh, ezkerri izan da, ego sozialistak izan da, beraz bon, zirkoa uh, gako nertean ah uh, ikusten zaure uh, urriz izan dira eta ba beti gauza berada da isenatuan bai, bai shamlanan beraz Hale horretatik daitezu dira, zelena guk, bon, nahi dugu parlamentarik guziek beden erantzukizunak arditzaten, elkarrekin lan eginezaten, uh, at, ateratzeko gure izkuntzak berduten uh, lege kuadro uh, eraginkora eta hausak. Anartian eta kuadro juridiko egoki hori finkatu ondoren, hizkuntza politiken ardura, lugalden esku utzi behar dela dio eskual konfederazioak, ipar eskualegiaren kasuan, joan den larumateko deia da manifestaldian, bos mila jendek aldarrik duten, eskualeri elkargoa instituzioaren esku. Autonomia ere ikilkarteak ere bere aldetik, sanatu du zenatuak zerri askara bota duela eskualdetako izkuntzen europa haraudia. Eta tokiko instituzio askar batek izkuntza politikabat bere eskuetan kudeatu behar duela. Eta Eurusartaren estabada do dutrabatu duela frantxe senadoak, nahiz eta departamentu duntako senaturako Renalde mintzatu diren, hauen hartian Friderik Espainiak, zorzeket erritako berri xailan entzunen duguna. Euskal Kulturaren aldeko errien arteko sindikata ere alde da, begionez ikusten du, erri elkargo bakar baten txortzia hiper zat, dio proiektu horrek Euskal Kulturaren zat, politika eraginkor bat bermal hori Euskara eta Kulturaren eskumena bere gain artzen bali maditu egitura berriak, urte undarra gabe, ekarpen bat idatziko du sindikatak izkuntza eta Kulturaren gaiak haintzina azteko aholkuak eman ezak. Getariako Didie Uranga eta Patrick Etxaide izanen dira, hiperoskal eriko egrezkari, Munduko mutxapelketan, aste buruguntan asiko dira partidak, Argentinako mar del plata irian, mundu zabaleko eskoldunen artean jokatzen dira, aurten amabi pare, usaiakoak, Argentina, Meksiko, Chile, Venezuela, Ipar-Aberika, Uruguayetik dinak, berri batzu ere adibidez, australiatik pare bat, bainan beste erri batzu, ez direnak ordez aurten, Kanada bezala adibidez, ikusiko aurten behaz, getariako Patrick Itxaide eta didi uranga txapel asoinean, itzuliko gurek, Direneza, diokolariek bere nardurak argditzatela rukbian 20xeto baienako trebetzaileak esu agertu da, bere diokolarien kontra, oitea emezorzia amost, mondo marzanen galdu ondotik 20xetoren zat, trebetzailek ez dute diauzgiago egiten al, haren eustez, landesetara joan haintzin, denak haintzenitik ikusia zen, partida onbaten eskaintzeko, bainan ez da hola gertatu 20 Aux c'est je leur dire, je vais leur écrire, c'est à vous de jouer, jouer en majuscule voilà, c'est à eux parce que... Dit, en fait, clé, le terrain euh, de Monde Marsan est un terrain magnifique pour jouer au rugby, il y avait des conditions idéales et on n'a rien fait, donc... Omkofoa zu behartzzue dizki dutuluta? Aldi oro aitzakiak atsemaiten nizkien ohite, aldiz horez, orain baloia horien eskuetan da erakutsi behar daukote hemailia badutela dena emaiteko oingietan onak izaiteko baz, Parce que dans ce sport même si on parle beaucoup de jeu et que j'aime bien longtemps un mouvement hartzen dut engailamendua badal dibidez Argentina edo Australiera kali di denia il y a de, des bosses il a du sang et et à l'arrivée il y a du jeu et du plaisir mais je crois qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et et on a on a rien mis dans l'ordre la semaine dernière Benza entxeto, Kristof Farozarenaren mikroan denaden Monomarsaneko partida antzi behar da orai, ostegu nuntan, Prodebis apelketako laugerren tokian diren xuli urdinek, Perpina, Bigarrenare, zebituko dute, Jandoje Zelaian, beste itxura bat erako txiberko dute, ramezala, Katalaner, nautzitzeko partida behatzeko lorten gutxitan, zuzenian, Oskali ratietan, eta biar ostiralarekin atxaldeko, da atxaldea paleko, zazpiontan, beste partida bat zuzenian, B.O. Beziren kontra Eta pilota zaleak San Andreselat gomita txaldi honetan Bayonako San Andreseko trinketean Lau honetan Urtxo Lehiaketako lehen finala erdia Montzondartz eta Zaldiberre Ari dira Gonzales eta Bonet Beltsen Kontra Goiz berriilekin guazen haintzina Zuekin Txarlote eta Batit Nazioarteko berietan Austriak esibat altsatuko du Esloveniarekin duen mugan Milaka yeslari eltzen da horat egun azken astetan hainitza aipatzen den Balkanetako bidea da, hau da turkiatik alemaniera doan bidea. Elburua gobehnuaren hitzetan etorkinen jarriu edo kopuruaren kontrolatzea eta ez muga alde bat estea. Egan nahi du, goitamar kilometroko bi seila, hola da dituzte, haiek, seilak ezareko dituzte lan, muga postu garrantzitsuenen bi aldeetan Alemaniak gogor kritikatudu erabakiori, baxen ministroak leporatzen du, austriari, ieslariak despeitu nahi izaitea eta bere ustez, batzu pasarazten dituzte gauaz Alemaniarat eta Bavariarat, sushenki ehaiteko, haiek abisatu gabe eta olola usten kampuan arroa ari den mementu hontan. Sidiari buruzko bilkuran parte hartuko du idaneka lau egialden agusik antolatzen dute Bienan, eh, austrian gira, behiz ere estatu batuak Saudi Arabia Turkia eta Eruzia dirantolatzaile horiek Iraneko lehen ministroa dute gomitatu Eruziarek biaramuneko ez da bairetara Egipto, Irak eta Liban ere izanen dira, siriako oposizioa iranen parte hartze horren kontrada ahunt basiak alazad laguntzen baitute militarki lehen aldiada estatu batuak ere onartzen dutela Iranekin mai berean jartze hori nuklearren ingurukoa kohdioaren ondorio bat bezala ikusia da Frantzia bere aldetik da gomit eta gaitztoa ere diotenez. Eta Turkian eszentzura usaina. Legibiltzareko hauteskundeak berriz deitu dituzte igandeko, Erdogan lehen ministruak espaitu lohtu gobernu akordiorik azken bozketatik unat, poliziak biterebista kateren kontrola hartu du indahez, oposioziotik urbildiren bikatea lainan, kanalturk eta bugun TV talde bereko edabideak dira hauek taleporatzen diete, teroristak manaturik izaitea administratzaile berri bat Hautatu izan izanbait. Asteuntan, poliziaren interventzio gihartxua zuzenean komentatua izan da, Gakotu zen kasetari batek mikua. Atxikia baitzuan, gasne gargari urkanoi, eta dena atela dute. Seinalea, moztua da, igandeak.